Sallatu wassalamu ala al-shaykh al-anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma yassir amri wa ashrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam Allah subhanahu wa taala dediyi nemetləri görək düşünələr olsun həqiqətən də Allah subhanahu wa taala nemətləri çoxdur Və həmsində Allah subhanətlərinə şükür eləmək o neymətlərin artırılmasına ən başlıca olaraq, yəni səbəbdir. Çünki bəzi hallarda kimlərsə neymətini, ruhsini elə zənn edir ki, özünün əməyi ilə işləyib çalışır, ora gedir, bura qaçır, amma məsində deyil, o bir səbəbdir. Əsas amil isə, amil isə həqiqətən də qulun Allah subhanətlərinə olan neymətinə görə, yəni şükür etməcədir. Necək Allah subhanətlərinə quran kəndə ki, Və lən şəkartum lazidenəqum. Əgər siz şükr etsəniz, biz neyəyirik? Biz artırarık. Onun görə də şükür eləmək lazımdır. Və həqiqətən də bu nemətlərdən bir də elhamdülillah bu gün Əmirəhmanlıq burada yığılıb Allah Subhanahu-alənın, yəni elmini cüzi də olsa öyrənilib və bu nemətə görə Allahsana şükür eləmək lazımdır. Həmçində ev əhlini e, sabit eləsin, onları hefs eləsin, şahabasını, bu neyməti yəni bizdən əsrəyəməsin. Biz keçən dərsdə Əbu Hürəy Radyalan hədisini qeyd elədik və qeyd elədik ki, orada əsas məqsəd yəni e, duaların qəbul olmasının əsas səbəbi kimi amil olaraq nəyə gətirdik? İnsan öz ruhsusunə, yəni bətinlə, yəni orqanizmə düşən Bütün, üçün, bütün qidasına yəni fikir verməsidir. Və bu baxımdan da və qeyd elədi ki, orada təhcə e, haram, düz hədisə gəlib ki, yeməyi haram, içməyi haram, giyməyi haram və qeyd elədi ki, burada təhcə məqsəd onun haram yoluna qazanılması deyil və həmçində həmən qidanın, libasın, həmən e, şarabın özünün də Yəni haram olması şərtdir, aydındır. Yəni təhcə burada haram yolla qazanılan deyil. Ola bəyə gedib ələ, əl halal toyuq alıb, halal ət alıb, halal kaxtıq, soğan alıb, fərqi yoxdur. Amma gedib o hulub eləyib o pulu. Amma məhsul özünədir, halaldır, aydındır. Bir də var ki, gedib halal qazanır, fəyyud gedib doncu alır, çaxır alır, araq alır, aydın və ya gedir e, qızıl alır, taxır, kişi oldu o halda. Yəni haram olmuş, ipəy alır, taxır və Yəni qadıqan onlar həm o, həm də buna aid, aydındır. Və dedi ki, e, hansı ki Peyğəmbəlisəm hədisdə sadalıyır ki, yəni dualısının qəbul olmasının e, daha çox e, üstünləri var həmən qulda. Hansı ki, səfərdə idi, səfəri acınacaqlıdır, yüzü-gözü yorğundur, saçıca da, dağlı və s. Amma həmçində bu duanın ədəblərindən də istifadə edilir. Əlin qaldır səmənə deyir, deyir ya Arəb, ya Arəb, Və peynin səhəm deyir ki, yəni, bu cür halların, bu cür edimək, e, qüvvətləndirici duaların qəbul olma səbəbləri bir yerə cəmləşdiyi halda çox təəssüf olsun ki, o qulun dasına olur, qəbul olmur. Səbəb nədir? Səbəb də onun yeməyin, içməyinin, libasının haram olması və haram idi hər iki e, məsələrinin özündə şamil edir. Və həmçində, burada məqsəd təyicə olunan deyə, həmçində insan o ruzu alanda da, fikir verməlidir həmən qidasına, aydındır. Bir də ösən ki, məsəl üçün, qardaş nəfsini saxlamır, gedir, nə qalbası oldu, nə toyuq oldu, nə oldu, alıb ir, drəşik üstündə halal yazdı mənlik deyir ki, şək yoxdur ki, müsəlman, xüsusunda tohuq edəli, bütün bunlara fikir verməlidir. Çünki hər bir mədiyə üçün, hər bir qidaya görə İnsan cavab verəcək. Ona görə də çalışmaq, bu məsələlərdə sərhəngkarlıq eləmək lazım deyil. Ən ağzından o insanın özün ibadətə qəyəb olunca ki, bəzi ibadətə gəlib. Biz ki, sənəcə qeyd elədik ki, o cür insanın haramdan qidalanının namazı necə gün qəbul olmaz. Good, good. Ona görə o şeylərə fikir eləmək lazım. Laq belə gördürsək, laq tutam ki, bəziləri hədisi zəif, zəif çıxarsalar da belə, ancaq bu hədis var. Bəziləri bunu həsənləşdiriblər. La, belə götəki əsl zəifdir, problem yoxdur. Amma hər halda, əgər bu barədə nəsə deyilibsə, hecə <coughs> olmasa, misalman o cür məsələdən olmalıdır. Yəni, diqqətdə olmalıdır. Və Allah şükür olsun ki, bugün də 11-ci hədisdəyik. Və bu hədisdə Həsən radiyyələndən buyurur ki, Ənəl-Həsən ibn-i əliyisibdir Rasulillahi s.a.v və, və reyhənətihi radiyyə Allah ənhu qal Həfidu min Rasulillahi s.a.v <gülüyor> də mə yəribuq ilə mələ yəribuq, rəva nəsəy və tədirmin və qəl Həsənin səhib. Və bu hədis Həsən rədiyilən hədisidir, hansı ki buyurur ki, əlinin oğul Həsən və nəvəsi e, səhərlə rəva et eləyir ki, hansı ki, Həsən və Hüseyin haqqına Peygamber səhərlə buyurub, onlar cənnəti nə idilər, reyhanlarıdırlar, yəni reyhan da bəzi rivayetə gəmir, yəni gənç e, gənclərin şəhidləri mənasındadır. Və həmçində elbir rivayətdə ocaq yəpmiş. Onlar e, cənnətin gənclərinin şəhidləridir. Və buyurur ki, mən ki, bu şeyi ezberləmişəm. Eee, sənə şüpheli qalan, vəsvəsəli olan, yəni aydın olmayan şeyi tərk elə, o şey ki, o sənin şüpheli və vəsvəsəli tamamilə aydındır, aydındır. Bu hədisə iman nəsəyi və tim icra ilə buyurur ki, hədis Həsən bə Həsən səhidir. Əvvəla Həsən rəziyallahu anhu, Həsən rəziyallahu anhu ümmətlə Həsən də, Hüseyn də rəziyallahu anhum onlar e, peyğəmbər s.a.v. nəvələridirlər, Fatimə rəziyallahu anha, əhli rəziyallahu anha, yəni izdivacından meydana gələn övladlardır və hərsinin də peyğəmbər s.a.v. nəvələridir və hərsinin də əhləbeytdəndirlər. Çünki əhləbeyt deyəndə, e, əhləbeyt deyəndə xüsusən qadınlar da olur. Ancaq o əhləbeyt hansı ki onlara əselə gəlmə haramdır o peyğəmbər salsəm ümmətindən yəni bunlardır. Oran də Həmzənin ailəsi, Abbasın ailəsi və Əlinin ailəsi, Cəfənin ailəsi və bunlardır. Hansı ki o ayə nazil olanda peyğəmbər salsəm Fatiməni, Həsəni, Hüseyni, Əli radiyullan yığırə basın altında digər əhli bunlar məhribət. Məni budur səhih hədisi və sadəcə bu hədislərdən, yəni bu kimətsədən rafizilər düzgün olmayan mövqeydə istifadə edir. Yəni, onlar əhli beyti sadəcə bunlarda e, necə deyərlər, cəmləşdirirlər və bu da e, ümumiyyətlə nə dəlil nədə ki, məntiqlə yəni uyğun gəlmir. Çünki ən birinci əhli beyt deyəndə ev əhliyindən nəcə tutulur? Onun ailəsi, oraya aiddə ağrı vardır, uşağı bələ də Ancaq biz qeyd elədiyimiz əhli hansı ki onlara sədəqə yemək haramdı Çünki onlar birbaşa e, kök ehtibarilə Peyğəmbər s. s. s. kökünədir, aidindir. Çünki onun qızıdır, Əli radiyallahu onun əmsi oğludur. Və Həsən radiyallahu Hüseyin radiyallahuq qardaşıdır və Balaca qardaşıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v dünyasının dəyişikli onların təxminən 7-8 yaşları vardır, daha doğrusu Həsənin və Həsən radiyallahuq, bu Həsəndir, mən Hüseyinlə qarşımışam. Yəni Həsən radiyallahuq Hüseyinlə böyüdür bir neçə yaş fərqləri var arasında və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən rəziyallahu anhu buyurmuşdu ki, Həsən rəziyallahu anhu dedi, "Ey mənim ümmətimin iki müsəlman toplumu nə edəcək? Barışdıracaq." Və ona görə də Əli rəziyallahu anhu-nun sonra Əbdurrahman ibn Mulcimonu qətlə yetirəndən sonra, yəni o hə həmin vaxtın xəvaricilərindən olan, onu qətlə yetirəndən sonra, yəni şura hələ müsəlmanlar kimə beyət elədilər? Həsən rəziyallahu anhu. Ancaq Həsən rəziyallahu anhu bu xilafəti demək olar ki, e, çox bir fitne fəsadlı bir dövrə əhatə yəni, elədi. Niyə görə? Çünki o əli radiyalan dünyasının dəyişməmişsindən qabaq, yəni, xəlif olduğu dövrdə, yəni, muaviyyə ilə onun radiyalanı bir neçə toxuşmaları oldu. Yəni, Hizrətin 38-37-39-40-cı illərə qədər toxuşmaları oldu və ə, orada da şək yoxdur ki, əhəli sünənin ehtiqadına görə haqq əli ilə idi, muaviyyə beyyət eləməli idi. Və hər bir halda muaviyyə də sahabə edə vəh yazan sah oğlunun ictihadi çünki o Osman Radelanın yani birbaşa qan qohumu idi qan qohum idi və onun Osmanın zövcdəsi olan Nailə o da Osman Radelan dünyasını dəyişəndə onun da səfərimsə barmağını da kəsillər və o həmin qanla əsəsin bütün Muaviyəyə göndərdi ki Əmin oğlunun qisasını alsın və Muaviyə də həmin dövrdə balaca adam deyildi Muaviyə demək ola ki indiki Suriya, Fələstin, sonra İraq o İraq yox Suriya, Fələssin, Şam, ozonanın bütün oraların, yəni Yardanya, bu üçünün xəlifəsidir, yəni o hamısı beydə Şam gəlirdi. Və çox böyük orduya malik idi, çünki 20-dən artıq idi orada rəhbəri idi, əmir idi, həm Osman Rəqlamalıq, həm Ömər Rəqlamalıq xəlifə idi, əmir idi. Və ona görə də orada çox böyük bunun ordusu var idi. Və həmisində bu xəbər ona çatandı, o birbaşa ələ radiyalan beyyət eləmək istəmədi. Beyt və öz-özünə qərar verirdi ki, iştiyyat elədi ki, e, xə, əmən Osmanın qatillərindən qısa-sasın sonra inəsin, beyət eləsin. Ancaq Əli Radiyalanu da, demək olar ki, ə, ə, Muaviyyə Radiyalanudan daha savadlı idi və daha da qabaq görmüş idi. O baxımdan ki, Əli Radiyalanu qoşunlarının çox səsi kimləri idi, həmən insanlar idi və O, Əli radiyalarının həmən anda onlardan bir başa qisə salması demək olar ki, İslam dövlətinin dağılmasına gətin çıxara bilərdir. Çünki əgər əsas qoxşunun heyyət tək və o insanlardan sonra birdən-birə Əli radiyalarının onlara qarşı döyüşməsi, bu qıraqda e, istər müşriklərin, istər yahudu xristiyanlara aid olan millətlərin, həmən dövlət olan, istər Bizans olunan başqa-başqa dövlətlərin Demək olar ki, İslam-a qarşı çox böyük təzliqinə səvq olar. Dəqiq şəkildir ki, bu hamısı sonradan alimlərin dediyi rəylərdir. Amma həqiq də Əli radiyalarının bu bədi heç bir, yəni özünün yazısız adı yoxdur ki, kimsə dəyibilsin ki, niyə görə Əli radiyalarını onlardan qısa salmır, həmin aydındır. Bu şəkildir ki, İslam alimləri deyir ki, Əli radiyalarını həmən dövrün vaxtı ilə ə, hərəkət edirdi. Yəni bir dənə Osman-a görə o son dövlət Yəni, o baxımdan ki, yəni, əgər o anda onlara qarşı, qısasından hücum eləsək həmən o xavacilə qarşı və İslam dövlətində çox böyük ziddiyyət, toxuşmalar müləkələrdir və bu da dövlətin sarsılmasına gətirib çıxaradır. Hər cilalda əhlisən ümumi eti ki, həmən məsələdə haq, əli inəli idi və muaviyyət, radiyalarına beyyət eləməli idi, onun xəlifəliyini tanımalı idi. Və həmsində əli radiyaların qətlindən E, camat, həmən dövrə olan müsəlmanlar yekdilik ilə Həsən Radiyalan xəlifəsizlər və Həsən Radiyalan xəlifəliyi də çox çəkmir. 6 aydan sonra onlar təzdən sıb adında döyüşdə toqquşular, təxminən hicrətin 41-ci ilində. Müaviyyə ilə Həsən Radiyalan qoşunları toqquşur və döyüş başlamamışsan qabaq Həsən Radiyalan elçi gəlir müaviyyədə və onlar raqca gələr ki, xəlifəliyi təhlif etsin kimə Muaviyyə radiyalarını yoxdur. Biz orada şəhətlər qoyulur ki, haqqla, ədalətlə, zülüm olmadan idarə olunur və Həsən radiyalarını təfil verir hakimiyyəti, könüllü olaraq bizi deyərlər, muaviyyə radiyalarını. Biz rafislə deyir ki, Həsən radiyalarını muaviyyə zəhərlədi. Bu, böyükdandır. Çünki muaviyyə Həsən radiyaların ölümü təxminən həmən qıssadan haradasa 10-11 ildən sonra baş vermiş onun dünyasının dəyişməsi amma o öləndən də 10 ildən sonra hələ də Muavi hardadaydı? Hakimiyyətdə idi, aydındır. Yəni 50-51-ci ildə, deməli 41-ci ildə Muavi keçib hakimiyyətə, 51-52-ci ildə ölüb Həsən radiyallahunu, 60-cı ildə də Muavi dünyasını dəyib. 20 il xəlifə olub və ona görə də o demək ki, onu zəhərləyib Muavi radiyallahunu öldürür, bu bəhtandır. Çünki heç bir səbəb ki, bir da yox idi ki, Muavi radiyallahun arasında bir danışıq da yox idi. Bu, öyləndən sonra Həsən qaydacaq yerinə. Hər bir halda Həsar bu əfəlatından sonra e, Kufə, hələ hansı ki, Ablə ibn Sabanın orada törəmələri var idi. Biz hansısa dəstərinin birində burada danışmışıq Ablə ibn Sabas. Əlavə idi. Əlavə idi. Əlavə idi, mə? Mələni, Qeyd elədi ki, orada Ablə ibn Sabah mən Osman Adiyalanı xəlifəliyə başlayandan bir neçədən sonra İslam'a girdi və neyinə deyil, nifakılıq yağdı. Müəllim İslam təfriqəçilik yaratdı və eyni zamanda da Həsən radiyullah bu hakimiyyəti Muaviye verəndən sonra da həmin cəmatın davamçı öz məsələlərini əgirlərən davam elədilər. Aydındır? Ya əslı Yahudi idi. Sadəcə də İslama 2 fəqləslə girmişdi ki, İslamı dağıdma təhri. Və həmin o Həsən radiyullah hakimiyyəti təhvil verəndən sonra Deməli, Abla bin Sabahın davamsalı orada yerlə təbliğədə başlayırlar və çox böyük etiraz ilə qarşıyırlar Həsən Aradın bu əməlini. Yəni, onlar istəyirlər ki, qırılmasın, davı olsun, ən azından muavir yox, Hüseyinə versin, hakimiyyət edirək və s. Amma şəx yoldur ki, Həsən yanında olan sahəbələr, bizə deyilər İbn Ömər kimi, İbn Abbas kimi və başqa-başı məhşur böyük sahəbələr, Abdurrahman kimi sahəbələr var idi ki, onlar... E, bu məsələ eytiraz eləmədilər, çünki hər bir halda İslam ümmətinin bir rəhbər altında olmağı, misalmançılığı gücləndirir, nəyin ki, iki-üç rəhbər olmasa. Ona görə Peyğəməsən buyurub ki, əl bir xəlifə varsa, o birisi baş qalılın, neyin, o birisin başını vurun. Aydınlap zalim də olsa, kim də olsa, rəhbər bir ol olur, iki dənə rəhbər olmur. Və bu hadisədən sonra, deməli, Adlı Misabalın davamsıları orada fitnəyə başlayırlar və yenə Həsən radiyalahını dünyasının dəyişəndən sonra e, onlar gözləyirlər, deməli, Hüseyin radiyalahını xəbər göndələ və Hüseyin radiyalahını vaxtın gözləməsini istəyir, e, onlara səbəblə olmağa çalışır, ta ki, e, Muaviyyə radiyalahını dünyasının dəyişəndən sonra və Muaviyyə radiyalahını dünyasının dəyişəndə xəlifə öz oğlun seçməsi Artıq təzəcə təzədən Kufə əhli neynəyir? Qızığandırır. Tamamilə onlar çox pis şiddətli bir vəzifəli gəpcsi var və yazışmalar gedir Hüseyn radiyallahı onun arasında və axırda onu qənaət edirlər. Axırda gələndə onu tərk edirlər və onlar 72 nəfər Karbala düzənliyində tək qalır və onlar Yezdən qoşunlarının qılıçlanı ortasında, yəni həlak olurlar. Və bu da Həsən radiyallah idi. Həmen Həsən radiyallah əsas məqsədim oydu bunu qeyd etməkdə Görün, Həsən Radiyalanın bu məsələyə diqqətli olmağına bax ki, demir ki, <coughs> bizə Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisi danışdı, demir eşitdi. Çünki çoxu deyə bilər ki, o uşağıdır, 5 yaşında uşağın yanına qalır ki, amma bunda hikmətə baxın ki, nə deyir, orada həfizdir, əzbərlədim. Deyil mən Peyğəmbər s.ə.v. əzbərlədim, mən baxırdıq onu göstərək ki, Həsən Radiyalan bu məsələ neyir Elə belə oyun oyuncaq kimi özündə saxlanıb, əzbər kimi saxlanıb, aydındır. Və əmçəndə Həsənlə Hüseyin Radiyalanın hikmətlərindən də ə, bəzi ədəb kitablarına qeyd olunur ki, onlar ə, balacalıqdan çox hikmətli uşaqlar olublar. O ki, bir dəfə görürlər ki, bir dənə kişi dəstəblatı düz ala bilmir və ikisi də balaca uşaqdır və bilirsiniz ki, kimsə yeyici ağsaqqal da düzdəsəm də almısan. Ella peyğəmbərin əvəsi olsa da belə iki kişi söz edə bilər. O, necə bu günkü kimi. Bir damcı ağsaqqala bir dənə məsələyə fürsən, bir dəvət edən kimi vəşi uşaqsa yeydiyin uşaq yerində. Yəni biz görmüşük sizcə və bu rivayətlər çoxdur, hamsı-hamsı artıq standart mövqeydən çıxış edir. Ancaq Həsənlə Hüseyni eləyir. Həsənlə Hüseyn gəlir ay-ay Bəs bizim aramızda sən hakim ol, gör, hansımız daha düzgün dəstəmaz alır və ikisi də neyin, ikisi də dəstəmaz alır. Axırda kişi başa düşür ki, səf kimdədir, özünə deyə bal ikimiz də düzəlsə səf mənim özümə alınır. Və bu da o kişinin necə deyərlər görürsünüz hansı onu hakim kimi götürülür və kişi nəticədə öz adil hakim olduğunu ispat isbat edir. Yaxşı, bu hədisdə əsas məqsəd düz hədis uzun hədisdən bir hissədir. Burada hədsin ancaq bu hissəsi gətilib və hədisdə də Yəni Peyğəmbər s.s. bu ümmətə onu çatdırmaq istəyir ki, yəni, insanın hərdən elə ola bilir ki, yəni, özünə xoşuna gəlməyən, nəfsinə xoş gəlməyən elə bir əməl ola bilir. Və insan bilirsən ki, məsəl üçün, e, bilir ki, bu düzgün deyil, amma neyin deyil? 5-6 nəfərdən soruşmağa çalışır. Bəlkə ən birində bir dənə çıxış yeri oldu. Ondan soruşur, bundan soruşur, bundan soruşur və hamı yox, yox, birində bir dənə hər taban kimi nə deyir, diləşir filan kəs hədd Şahis onun həssi ilə əməl eləsə də belə onun qəlbində nə qalır? Şübhə qalır. Ki bu düzdür yoxsa deyir. Çünki o qədər hamısı belə dedi, biri belə dedi, amma ona onun istiyi, yəni onu götürür və pensan burada onu bildirmək istirir, bildirir ki, yəni o cür məsələlərdə sənə şübhəli olan, yəni qaranlıq qalan, dumanlı qalan, məsələn, tək o qədər məsələlər var ki, dumanlı zattı. Məsəl üçün, bu gün görsən ki, kimsə məsəl üçün, cahalidən, məsəl üçün, qalbasa vəzgəri olub, Və bu gün də baxar, görür ki, sabda qalbasa çəşidləri var, amma ürəyə isyən qalbasa orada yoxdur. Başqa halal yazılanlarda var. Dirəşi halal yazıldı üstündə, amma özə bilir ki, nədir? Düzgündür. Hətta onun istədiyi o çəşidlər sabun çəşidləndə olmasa ya da, ya başqa halal çəşidləndə olmasa da belə, O, onu təlik eləməyə yaxşıdır ki, nəyin ki, şübhəli bir şey nəyinəsin, gedib ona yəni, e, alsın izni. Aydındır. Və ya da ki, başqa bir məsələ. Bir qardaş, məsələn, bir qardaş tizariş qurmaq istəyir və aralarında elə şərt kəsmək istəyir ki, buna zərər olmasın. Məsələn, demək istəyir ki, zərər mənni olmasın. 50 əliyə xeyir bizdə amma 30 fəzi ziyan mənni idi, 70 fəzi sənidir. Bilir ki, özü ədalətsiz hərəkət edir. Aydınd amma yenə də nə Ona can atır. Bəşək deyir ki, bu cür məsələlərdə o həmin o fikrini yayındırıb daha şübhəli olmayan məsələni götürməyinə də, yəni daha üstün. Hansı ki, burada bəhə görə şərəflərdən nə gəlib? Şərəflərdən, deməli, Əbu Abdurrahman el-Umari buyurur ki, o da məşhur zahidlədən buyurur ki, "İzə kana l-abdu varan, taraka ma yuribu ila ma yuribu." Allahdan qorxan olsa, yəni boş-boş e, şeylərdən, yəni harama düşməyi, düşməsin deyə e, çəkinsə, hansısa bir məsələdən çəkinsə, odur artıq o şübhəli olan şeylər, yəni ona qaranıq qalan şeylər tərk eləyər, o şeylərdə ki, onlarda onun üçün qaranıq heç bir şey yoxdur. Aydındır. Yəni bu cür məsələlərə qul hökmən fikir verməlidir. Və həmçində fudu el-i biniyad, yəni bu da məşhur tabinlərdən də özdə ki, Ee, bunun bu cür e, kəlamları həqiqətən də hikmətli kəlamları çoxdur. Hansısı onun takva barəsində də gözəl kəlam var. Buyurur ki, əgər sənə desələr ki, sən Allahdan qorxursan, bu nədir? Deyirsən. Məşhur e, yəni onun kəlamıdır ki, deyirsən. Dinə deyir, görə, dilə gəl desən hə, yalan demiş olarsan. Çünki e, həqiqətən də takvanı ölçən indi cihaz zəd yoxdur ki, o danlıları verirəsən, sənə deyilsin ki, sən təqvalsan, yoxsa, aydındır, onu öyle deyilsin, sus. Və əgər deyilsən, desin, hə, qorxuram, onda yalan danışmış olarsan. Çünki Allah bilir, səndə o təqvan, o dələcək satır, yoxsa, əgər sən yox, qorxmuram, onda neyini yemiş olarsan, küfr etmiş olarsan. Lə, burada Fudur bin Rəhməllə buyuruyor kimi, يَزُعُنَّاسُ أَنَّ الْوَرَى شَدِيدُ وَمَاوَرَدَ عَلَيَّ اَمْرَان Fədəmə yəribiq ilə mələ yəribiq. Xulayəl ibn Yədə Allah buyurur ki, insanlar e, elə bilirlər ki, e, var olmaq, varada e, biz demişdik ki, vara, e, bir şübhəli bir şey düşünməkdən çəkinmək deməkdir. Yəni, o şeyin ki, onu ahirətdə, dünyada faydəsi yoxdur. Buyurur ki, insanlar elə bilirlər ki, e, varalı olmaq çox çətindir. Ancaq e, mənim üzərimə deyir, nə vaxt iki iş gəlsə, yəni iki işin ortasına qalsan, min həm şansını sesədim, Ən çətinli. Və bu baxımdan da buyuruyor ki, e, sənə şübhəli olan şey, qaranlı olan şeydən çəkil o şeylərdə ki, sənin üçün qaranlıq şübhəli yoxdur. Yəni, əgər bilsən ki, bu məsələdə 10 nəfər belə deyib, 1 nəfər belə deyib, yəni, şəx diyor ki, 11-dən nədir? Daha çox el, onu 10-u götür. 1-in üstlərinə, yəni qaçıb gedmək. Və həmçində Həsən ibn Əbi Sinan buyuruyor ki, Məşeyyun əhvanı minəlvar. Əgər rəbəkə şeyun fədəh və hadd inma yərsələ alə aləmi til Həsən rəhməhullah. Buyurur ki, hə Həsən ibn Hisan ibn Əbi Sinan buyurur ki, varadan Həsən heç bir şey yoxdur. Yəni nə idi onun Həsəm olmağı nə idi? Yəni nə ki sənə qaranlığı onu tərk elə. Yəni burada hətta da dilçətinin heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq o şeyi tərk elə o məsələdə ki, o məsələlərdə qaranlıq heç bir şey yoxdur. Və həmişə İbn Mübarak ki, كتب غلام لحسن باب السنان إليه من الأحواص إن القصب السكر أصابات آفة فاشتر السكر فيما قبلك فاشتره من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل فإذا فيما اشتر ربه ثلاثين ألفا قال فأتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلام كان كتب إليه فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك فقال له الآخر دع قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك قال فرجى فلم يهتمل قلبه فاته فقال يا هلئ إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهي وأحب أن تسترد هذا البيء قال فما زال به حتى رد عليه طهدوس حتى رد عليه Ən yəni, İbnu Mubarək, Abdullah ibn Mubarək o da məşhur, yəni təbiinlərdəndir və o da e, öz dövründə, yəni həm ibadət edənlər, həm də mücahid edən olub. Onun da o, indi bəzi yerləri ansıd oxuduqları qəsidə həmin Abdullah ibn Mubarəkin qəsidəsidir. E, yəni ya Abdül Haraminin qəssədəsi həmin Abdullah ibn Mubarəkin qəssədəsidir. Və həm güclü ibadət edənlərdən olub və həmçində yəni Həsən ibn Əbi Sinan, yəni bundan əvvəl ki, qeyd elədimiz yəni, tabinin yəni, qulluqçusu və ya da ki, qulluq fərqi yoxdur. Yəni, ona məktub yazır ki, bəs bizim tərəflərdə artıq e, qas bu suqqar bitki adıdır, yəni qamışdır, ondan su yaxşı soku çıxır. Bunun əmin də o e, tə, Azərbaycan tərcüməsi yəqin şəkər çıxındurub. Yəqin elə o gedir, çünki onun tərzməsi, onlar onu o cür adlandırırlar. Buyur ki, bizim tərəfdə de, həmən şəkər çoğundurunu artıq e, e, hansısa bir bəla gəlib, ya su olmayıb, ya suyə hədinatı çox olub, artıq de, həmən bitki tələf olub və buralarda o tapılmır. Yəni, yoxdur. E, yəni, çox ehtimal var ki, o bağlaşa bilər və sən öz yanında varsa onu al. Və Həsən ibin e, əbisindən gedir, həmən bir dənə satıcı tapır, Və ondan onu alır. Aldığı çox az olur, amma orada, deyir, otuz e, mindir həmə qədər, yəni gəlir əldə eləyir və ürəyə rahatlanmır. Ürəyə rahatlanmır və gelir evə, sonra fikirləşir, bəs bu bunu deməmişəm, orada həmən şey olmayıb, ona görə mən gələb almışam səndən və gələ deyir ki, bəs sən vəziyyət bu cürdür, o, mənə, mənim qulluqçum yazdı ki, bəs bu artıq tələf olub bu məhsul Mən sənə bunu bildirmədim, bunu səndən alandan. Ona görə gəl, malıbı götür. Və deyir, artıq demir səndə, de, mənə heç bir problem edir, götür, get. Və bu gəlir, yenə ürək dözmür, rahatlamır və gəlir, o qədər deyir, deyir, deyir, axırda neyiniyir? Tizarətin qaytarır dala. Niyə görə? Çünki nə var, nə var, ona bildirməmişdir ki, bu məhsul artıq bazarda yoxdur. Aydındır. Yəni, gör bu insanın təqvasına, varasına, bax ki, əslində, heç bir şey yoxdur. E, sonra şərt də deyir ki, o gəlsin, desin ki, filan yerdə qusarif, o kimdir, hansı, alın onu, deyək ki, o sırası qiymətini qaldıracaq, aydındır. Amma gör bunun e, təqvəsində, varasına, baxın ki, o adam ürəyə rahatlamır və gəlir, deyir, yenə də bildirəndən də sonra yenə də gözün vaxudu nəyini, nə, nə, nə, malın qaytarır. Və bu da həqiqli mənada, yəni, zahidilik budur. Çünki onlar e, dünyada yaşamağı, e, əsas hədə pul qazanmağı gör Bəzi cahillər, hansı ki, o pul qazanmaq onları ibadətlərdən yayındırıb. Onların hədəfləri pul deyildir. Onların hədəfləri nə idi? Amma. Yəni, cənnət idi. Cənnəti qazanmaq, Allahın rizasını qazanmaq, Allahın rəhmini qazanmaq, sadəcə qazanmaq, dolanmaq, evlilik, araba, uşaq, ev, eşiq, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı onun, Allahın dərqəni aparan vasitələdir, səbəblərdir, yollardır. Kimisə, məsəl üçün, bu altın şirini əziyyətl Kim isə rahatçılığından keçirir, kim bu ömrü boyu istədiyi naliyyətləri əldə edir, evi, eşi, maşını və ticariyyəti və yaxud və s. Yəni yaşayış üçün hasan da olur, kim isə o da müsəlmandır, bu da müsəlmandır, kim isə bu şeylər nə olur? Çətinlik olur, eləsi var, hiç evlənə bilmir, eləsi var, ən xırdı ağrısına belə çıxla bilmir, aydındır. Yəni bunlar hamısı səvədir, bunlar hədəf deyil, hədəf nədir? Cənnətdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, o cahillər ki, E, Əmmi olan, o olanlar, sər, qeyrimüsəlman olan istənilən çürklərdən istə, şahilədən fərqi yoxdur. Onlar isə bu dünyanın əsas hədəfi kimi götürüblər. Yəni onların bu dünyada əsas məqsədi nədir? Yəni puldur. Ona görə yəni, onlar üçün e, şərt deyil. O pul əlinə gəldi, halal yoxsalar. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ məsəl onlarda belə bir qayda var ki, halal oldu ki, əli və nəyə çatdı. Sənin ələ çatmayan nədir? deyir, haramdır, aydındır. Və bu da bəzi Azərbaycanlı e, insanlarda bu var. Biz olmayan insanlarda Həmçində Hişam ibn Hisan rəhməlla buyurur ki, Tarıkə Muhammed ibn Sirin 40 elfen fima la taruna bihi el-yevma ba'sa. Hi Hişam ibn Hisan buyurur ki, Muhammed ibn Sirin və Həməd ibn Sirin də həqiqətən e, də böyük təbiinlərdən idi və o sahabelərin bir neçəsini görmüşdü və onun haqqında demək olar ki, e, elmində çox məşhur, yəni ehfəlat ilə onun ağlı bağlıdır və Hişam ibn Hisan onun haqqında buyurur ki, bir Muhammed ibn Sirin, 40 minə yaxın şeyi tərk eləmiş, hansı ki, o şeyləri bu siz heç bir şey sayırsınız. Yəni, o əməllər hansı ki, təzəvvürlə bu hansı ki, dövrdən danışırlar, 3 sənə ən yaxşı əsrdə olan dövrdən. Hansı ki, onlar e, sahabə, tabin, ətbə tabinlərin dövrləridir. Yəni, o dövrdə onlar, deyil, e, Mühəməd İbisinin 40 minə yaxın işi, e, bir şeyi tərk eləmiş ki, Hansı bu günlər insanlar o şeyinə görə heç bir şey görülür. Aydındır? Və həmçində Ayşə rəziyallahu anha da rəziyallahu anha deyir ki, ə, bir gün Məscidə gedən qadınların halını görür, deyir ki, əgər sizin vaxtınızda peyğəmbərəm siz bucu görsəydik Məscidin ən yerdə sizə qadağan elərdi gəlməyi. O hansı dövrü idi? Hələ Ayşə rəziyallahu anha dövründə. Ancaq bu günlərdə görürsən ki, qadınların libasları həddindən artıq nəyiniblər? Daha da pisləşiblər. Aydındır? Və həmçində Həccəci bin Dinar rəhmə Allah ki, qad bəətə təəəmən ilə elbəsrə mən rəculun fəəmərəhu ən yəbi'ahu yovmə yədxülü bəsəri yovmhi Bu da qısa, uzun qıssadır. Buyurur ki, Həccəci bin Dinar o da zahir insanlardan olub, bir-bir cüvdir bastı şəhərinə demək olar, öz bir iş adamdan ya müştərinə ya bir kərvan böyüyünə Məli, Basrəy yemək satmağa göndərir və ona əmr eləyir ki, Basrəyə getdin, çatdın, həmən gündə qiymət nədəsə o qiymətə də sat. Və bu adam gəlir, Basrəyə çatır və görür ki, burada həmən məhsul nədir? Çox qırtlıqdır və bilir ki, qiymət nə olacaq? Qiymət qalxacaq və bir-iki gün, bir gün gözləyir və ə, o məhsul həqdən qırtlıq olanda bu məhsul nədir? Məhsulu satır. Və məhsuldan <coughs> sonra əvvəlkinə 3-4 artıq gəlir əldə eləyir. Və Dar al-Həcəz bir dinara yazır ki, bəs mən ə, sizin gözlədiyiniz gəlirdən bu səbəblərə görə daha çox əldə gəlir əldə etmişəm və Həcəz-i dinara hesablaşır. Və deyir sən artıq ona məktub yazır ki, can artıq bizim, yəni əmrimizə, yəni müxalif çıxdın, biz yəni eləmədin. Ona görə nə qədər səndə pul varsa hamısını sədaqəyə elə getsin. Yəni, siz təsəvvür ki, bu həqiqətən də Düzdür, biz indi o sələflərinin həyatını oxuyanda, o cür qəstalar işləyəndə bizim için biraz adi gəlir. Çünki bizdən Allah bilir ki, e, kimsə eləyərdir, onu yoxsa eləməzdir. Aydındır. Ona görə e, xələflər, sələflərinin həyatını oxuyanda elə zənnə edilir ki, e, sələflərdə biraz e, başlarına hava dolub. Nəsə çatışmır onlarda. Çünki onlar bu cür şeyləri görəndir sələflərin həyatında fikirləri bu normal insan bundan üzrəndələr yoxsa yox, amma siz təsəvviyyən ki bu cür əhvəlatlar nə qədər istəsən var halbuki ə, müasir də kitab sələflərin də yazılı kitablarda bu arədə var ki yəni 50 toma qədər kitablar var bu sələflərin bu cür həyatlarından ki onlar həyatları necə yəni yaşayıblar siz təsəvviyyən ki bu insan tizarətçidir Bu insan gözlədiyi xeyrət 3-4 artıqını qazanıb. Amma e, camata zərər olduğuna görə, camata, çünki o nədən istifadə eləyib? Malın olmamağından. Malın qırtılan istifadə eləyib və qiyməti görüb qiymət qalxır, bu da qalxmış qiymətə satıb və bu da həcəcə min dinarın artıq öz ticari gəlir mənbəyinə bunu e, düzün oynayan gəlir kimi qəbul edib. Aydındır və dərhal əmr eləyək onun hamısını yəni sədəqə verisində. Və ümumiyyətlə şə라fların, yəni bu cür həyatına baxsaq və görərik ki, həqiqətən də e, nə qədər istəsən, yəni bu məsələdə şə라fların rəyləri var. Və həmçində bu cür məsələlərə e, alimlərin ixtilaflarını da gətirməyə ular. Görürsən ki, görə bir məsələdə e, bir neçə ixtilaf varsa, məsələn, bəziləri bu cürəy verir, bəziləri bu cürəy verir və şəxs özü Şəmirəhmalı həmişə Ə, xılaftan çıxmadan ötürü həmişə əksin elə. Əgər biri həl deysə, biri yox deyilsə, sən tərk el onu. Yoxu götür. Niyə görə? Xılaftan çıxmadan ötürü. Amma deyil, bu cür məsələlər müftüləq deyil. Əgər bir məsələdə 10 dənə alim, möhtəbər alim bir rəy deyilsə, bir dənə möhtəbər alim bir rəy deyilsə, hansı rəy götürülür? 10 dənənin rəy. Yəni, bu o cür məsələ deyil ki Ə, on nəfər deyirsə, biri belədir, xeyr, biri götürür, xeyr, 10 nəfər götürür, aydındır. Və həmçində ə, bəzi alimlər bu cür məsələlərə bir incəlik də qeyd ediblər ki, deyil, bu cür incəliklərdən çəkinməkdir. O şəxslərə aiddir ki, hansı onlar bütün sünnələri özəlində tətbiq edib yaşayıblar. <gülüyor> Onlara aiddir. Hansı ki, baxsaq, gölsək, əgər o ıı, zahiri sünnələri həyatında sünnəni yaşamasaq, bu cür məsələlərə əgər ilişib qalıbsa, bu cür məsələdə nə yemə lazımdır? Onların naborot onlara inkar elməli lazımdır ki, onlar əməllərinə nəsindən çəkinsinlər. Hansı ki, həqiqətən də bugünkü günkü təkciflərin də məsələlən gəlib baxsaq, görərək ki, onlar zahirən bütün asilə nədir? Onlarda bir uza verir. Yəni bir dənə zahiri sünnə yoxdur. Amma danışanda hansı məsələdən danışırlar? Ən böyük məsələdən tağut kis məsələsinə. Yəni, bu cür onlar heç Qulaq ısılmalı deyil. Aydındır. Çünki o cür məsələdən danışan ən ağzından özü özündə bütün həyatını sünnəyə söndərməlidir. Bütün həyatını sünnədə yaşamalıdır. Onun oturuşu, duruşu, yeməyi, içməsi, başını daraması, bütün namazı, ibadəti, ağzını danışanmısı sünnəyə uğun olmalıdır ki, o, son, o cür məsələ danışan da ona deməsinə ki, bunun başı xarab olub. Aydındır. Və də görsən ki, o cür camatdan Görürsən, e, libaslar bir şey vermiyib, saxqanlar bir şey vermiyib, amma görürsən ki, sasını uzadıb, e, çiğin də keçib. Dəniləyirsən, deyil, bu, sünnədir. O, o cür vazibəri təlk eləyib, nədən cəqşıb, onu sünnə sayıb. Aydındır və şək gördü ki, bu bunu çox gözəl gətirib ki, müəllif da çox gözəl gətirib ki, bu cür insanlar əgədir, o cür məsələlərdən danışırlar, sonlara çox güclü surətdə inkar olunmalıdır. Çünki onlar ona layiq deyirlər. Aydındır. Çünki onlar, ondan da çəkilməli, onlara əməl var. O da nə deyil? Vazibləri yerinə getirmək. E, haramlardan çəkilmək. Ancaq bu qeyd eləyəkdir, biz məsələlərsə, şək eləyəkdir ki, heç biri haram deyil. Amma onlar o qədər təqba, o qədər var əhli idilər ki, onlar ona düşməyəkdən ötürü inəyədilər, onlardan çəkinədilər. Və şək eləyəkdir ki, bu cür məsələlər, yəni həyətəndə e, sələflərin həyatında çox müh yəni, Yəni, onların adlarının bugünə gəlib çıxmasında əsas, yəni, səbəblərdən, amilərdən biridir. Hansı ki, Sufiyyən, El-Favridə, Rəhməhullah, bu da hədis elmində çox möhtəbər, çox böyük alimlərdən olub, onu, necə deyirlər, hədisdə əmir adlandırırlar. Yəni, on nəfəri əmirəl-mü'min fil hədisə adlandırırlar, hədisdə mü'minən əmir, biri də Sufiyyənə verilib o adlardan biri. Və deyil, bunu küfan və bu istəyir, e, burdan başqa şəhərə keçsin. Və onu da puluzada olmur e, və gəlir, e, karvanın öyünə danışır, onu da tanımırlar və deyir ki, bəs mən sənə e, elə bir ki, heyvanlara baxım, sən sadəcə məni karvanın ötür, məni başqa şəhərə və razılaşırlar. Yolda demək olar, bu, bunun üstünə qışqırır, yəni Sufiyanın üstünə qışqırır və onu bura gətirir, onu belə ilə suya göndərir, dəvəni yemlə, onu belə bunu belə Sufiyanda danışıq İşini, cadını görür. Neçə günlə sonra başqa şəhərə çatandan sonra və e, camat gəlib çatan kim görür ki, Sufyan buradadır, deyir, bəs sən, deyir ki, bu boyda böyük alimidir, sən deyir, mehdar mehidar bu yol boyu, deyir, kim deyirsən, deyir, Sufyan, deyir, o kimdir? Və başa deyir, bu həmən Sufyan, deyir, bu yol boyu, bir dəfə də demək baxın mənim ki, mən Sufyanam. Bax, təsəvvür də ki, gör, bu nə qədər böyük zahid alimdir ki, hansı ki, bugün bir balaca İslam elimi olan, bir balaca təhsən vəxşi olan, ələb dilini bilən, bir nə sözü, məsələn, bilsəndi ki, kimlə Amma sizə o boyda alimdir, yəni İslam ümməti ona müəminlərin hədis üzrə əmiri adlandırıblar, təsəvvür edinə. Onun başqa bir rivayətə var ki, o, deməli, həmən şəhərə çatandan sonra iş axtarası olur və gəlir iş axtarır və gedir, bir dənə bağların bir E, xurma ağaclarına baxan işdir. Yəni, elə bir basırdan küfəyə gedir, küfəda e, işləyir və bunu da hə, əmir axtarır. Çünki bu e, əmirlə nəsə aranlıq olur, əmir axtarır bunu və e, gəlir iş tapanda bir an bağın yəsinlə danışır, deyir, bəs e, burada ağac e, xurmalıqa baxmaq düzü çətin işdir, razılaşır, bunu işə götürür və deyir, sən hara, kimsən Bu adını deməyirəm, deyən mən deyir, Basradanam. Çünki adını desə biləcəylər ki, axtarış edər. Desən mən Basradanam. Bu cavab yetir ona və bu işin görür, işin görür və bir neçə 6 7 ay bu bombağında işləyir və bir gün bunun dostu gəlir və bilirlər ki, bura Qufadı, bu isə ağızlara baxanda Sufyan da rahmalıullah, eee, adını bilməsə də bilərik ki, o Basralıdır. Və Gəlil bunun yanına deyir ki, nəysə xurmadan söhbət düşür. Bunun dostu gələndə bunu tanıyır tanıyır və nəsə, söhbət xurmadan düşəndə qaydır bağın yəsinə deyir ki, e, bəs görən hansı, haranın xurması yaxşı olar, bassanın yoxsa küfanın. Bağın yəsi deyir ki, bəs mənim bassadan bilənə fəhlə iştirir, bağban iştirir. Çağırlar, önə deyir ki, sən bilən bassanın xurması da bizim xurması, mən bilmirəm. Deyir, necə bilmirsən? Deyir ki, bəs sən 6 ay burada sən xurma iddianı olmasın. Deyir ki, iddianına bağmılaşam. Yəni 6 aydan çox bu bağda işləyir, amma bir də nə xurma götürüb dadına baxmır. Və deyir necə ola bilər? Sən olasan ab, burada xurma götürməyəsən, onun yanına gələn qonağa deyir ki, bu dil Sufiyandır. İdar hal başa düşüləcib, mən o cür, yəni zahid insandır. Və həqiqətən də bu sərəflərin həyatı bizim üçün ibrət öyrnəyi dərslidir ki, arada bir müraciət etməli lazımdır ki, sərəflərin həyatını oxumasa insan onların hansı yolda E, necə yaşamaqlarını, hansı çətinlərdə, necə o çətinlərin sinə gəlməsini bilməyə həqiqdəndə, yəni çətindir. Və həqiqdəndə düz indi çox təsirlər ki, o cür yəni, kitablar yoxdur, amma yaxşı olardı ki, yəni, gələcəkdə tərzümə eləyənlər bu cür e, nəzər e, nöqtələrə fikir verilər daha güzel olardı. Yəni o cür məşhul sərəflər var, hansı ki, e, çoxumuz tanıyır onlar, çox kitablarda onların adı zikr olunur, ancaq şəhk yoxdur ki, e, müsəl o cür insanlardan yəni xəbərsizlə. Hətta belə deyirdim, sahabelərin özünü belə yaxşı tanıyan yoxdur. Görürsən ki, kimsə adın çəkir, amma bilmir ki, o sahabi olub yoxsa tabiin olub. Və belə bir sistemlər olsa gələcəkdə ki, tabillərin həyatı, sahabelərin həyatı, şərəflərin həyatından səhvlər, yəni daha gözəl ordə hətta öz övladlarımıza da biz nə mənim müasirlərdən başqa başqa boş-boş boş şeylərdən deyil Məsələn, bizim öz kitablarımıza da onların həyatlarına o cür, yəni səhnələri orada tərcümə edib qeyd etsələr daha yaxşı olar. Biz Allah səndən dəylər ki, Allah səndən bizi yəni sələfi salihin yoluna gedənlərdən eləsinə bizi bir yolda sabit eləsin və düzünü Allah bilir və səhəbə